Și asta au că și ne făceam performanță când alergau pe la Forban. Asta e. Cel mai drăguț e primăvara, când se reia campionatul. Hai, dom'le, poate vine primăvara, știi? Hai, dom'le, poate da, bate da, da, soarele da. să începem și noi. Europa e vrem, pe aceeași frecvență cu tine. Miliu. Mi mi un trenu! L-am <laughs> la surprins pe Vlad fredonând această melodie. <laughs> Bună dimineața, prietene! Piesa asta cu milioane de jucării pe stradă mi-a adus aminte de filmul din weekend cu magazinul de jucării al domnului Duncan. Nu știu. Nu stii despre ce? Nu te uita la Homeland 2? Ai E poțini, singurul român care nu s-a uitat la partea a doua de la singura casă? Da. Da. e e rușine, fraților. Da, da. da chiar așa, ce da, ai făcut? și cu Luca, și am citit ceva despre asta. Eu am văzut acest film, el merge la discotecă Am văzut acest film acum 15 ani. Da, da, și că și eu l-am văzut acum 15 ani. Întâmplarea face să l-fi văzut și acum 14 ani, era cu 13 ani când am deschis televizorul. Da. Era acolo și acum 12 ani l-am văzut, să știți. Evenimentul săptămânii trecute, să știți că asta a fost. Nu că s-au validat alegerile, nu că a câștigat PSD-ul, nu că domnul Iohannis nu știe ce să facă, nu că astea, asta deci, e. ce, deci... Că noi, poporul, suntem în rolul hoților. Redifuzarea filmului Home Alone, adică singur acasă, 2, e pentru a 12-a oară. A 12-a oară l-a redifuzat am. filmul, uh, protv și știrea este că filmul a avut, citez, din pagina de media.ro Cea mai mare cotă de piață Dintre toate difuzările seriei Adică se difuzează de 12 ani Și în acum fiecare A an, și mulți români a dat în pârg da, Cea mai mare audiență Nu că a fost cea mai mare audiență Din ziua respectivă, că și asta a fost A bătut concurența la dublu Ci cea mai mare audiență Din 12 difuzări după Auzi, 12 da, ani, că avem cel mai bun spor al populației. Nu știu cum să fac statistica, dar am avut cea mai bună Ca natalitate cu 10 15 ani. i- da, e adevărat că Vocea României era o premieră vineri seara. Vocea României... A avut audiență dublă? Da, Vocea României. Da, deci ăsta singura acasă, doi, filmul difuzat a 12 ore au avut audiență de două ori mai mare decât vocea României. Am înțeles. Era Acum, lumea care nu-l văzuse. Da, nu. sincer. Băi, pe cuvântul meu, mie, mi se pare că, de fapt, bun, că noi, noi suntem unații de Carasauri. <laughs> Știți, auriu nu are memorie. Nu, dar e, Ce, se în înnoată zece secunde într-o parte, zi? dă de geam, se întoarce, a uitat. Ești răutăcios. Să... Înnoată până în partea cealaltă, până, și uite așa, îi trăiește cu impresia că este într-un ocean. E genul de film pe care de fiecare dată, când îl revezi, ai ocazia să descoperi noi Da, de și Isus din Nazaret e televizat în fiecare an. Da. E și ăsta, astea două deci sunt filmele televiziuni, Sunt oameni în televiziune care au înțeles acest fenomen la vremea lui. Au înțeles fenomenul și sunt televiziuni care, de exemplu, Antena 3 difuzează aceeași emisiune în fiecare seară. De 10 ani în și merge foarte bine <răși> Mi sunt anti -bosescu. sunt Da, sunt acele, e cu același subiect Sunt aceleași persoane care discută despre același lucru În același loc În același studio S-au perfecționat Seara de seară și merge da. foarte bine Adică au super audiență, n-au nicio problemă Vreți să vă dau cifre? Unul din trei români care au deschis televizorul în seara respectivă era pe singur acasă 2 Anul trecut audiența a fost de 2,3 milioane Și anul ăsta? Anul ăsta a fost 2,7 milioane Deci trebuie să înțelegeți că asta a fost Deci o treime dintre televizoare Au fost deschise pe ProTV Sunt 49,5 canale de televiziune 103 din care poți alege O treime au fost pe TV. Am ce? o știre de ultima oră. Acum a venit. Nu știu dacă știți, hmm. la anul protv a decis să mai dau dată toată seria. <laughs> Vezi, asta nu înțelegi tu. Trebuie să... De ce te chinui cu atâtea piese? Păi nu. Da, la... O și singură și noi, și piesă... noi avem pe celești. <laughs>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 Ascultă Europa FM să stai de vorbă cu Moș Crăciun. Convorbire asigurate de Telecom. Experiențe împreună.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 Descoperă Emagia Crazy Days la Emag Acum mai până la 25% reducere la incorporabilele Electrolux Comanda acum pachetul promoțional de incorporabile Electrolux Format din cuptor electric cu grill și autocurățare catalitică Plus plită pe gaz cu grătare din fontă și 5 ani garanție la 1749 lei Emag, online, va fi mereu simplu O vedeți pe doamna bosunflată? Deși nu mai e nimeni cu ea în mașină, doamna Proxana?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 Inima casei tale are nevoie de cineva care să o susțină cu cele mai bune ingrediente pentru sărbătorile tale fericite. Așa că hai la Mega Image să descoperi ofertele speciale, prețuri de sărbătoare și promoții cum nu ai văzut. Pentru că în perioada 17-24 decembrie ai gustor românești cozonac bucovinen, 900 de grame la doar 34 de lei 99 și gustor românești carne de porc lucru la doar 9,99 kg. 99 lei. Mega Image. Sărbători fericite pentru inima casei tale. Când ești mic, lumea îți pare mare.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 Sugar and honey, no, we don't need any money We love each other cause love is right. my friend Je danse avec le vent, la pluie Un peu d'amour, un brin de miel Je danse danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse Love is the way of making you stay Love is what I feel Cea mai bună muzică. Europa FM. Europa FM 7 și 31 de minute ascultăm Beasy Day. Bună dimineața, Moise Guran! Bună dimineața și bine v-am găsit! Așa o hâțăială politică a început în țara noastră după alegeri, nimeni nu pare să înțeleagă sau să accepte cu adevărat ce s-a întâmplat. Eu zic să ne pregătim pentru vremuri serioase, mai ales că subiectele sunt serioase.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 Judecând cu întârziere legea majorării salariilor, medicilor și profesorilor, dar și legea celor 102 taxe, Curtea Constituțională n-a făcut decât să se dea tiptil după Cireș. așteptând ca toată lumea de altfel în țara noastră să vadă cine și ce rezultă din alegerile recente. După alegeri, Curtea a constatat că aceste legi folosite de PSD ca să câștige bătălia electorală sunt constituționale. Adevărul este că ar fi și păcat ca domnul Dragnea să nu poată pune în aplicare ceea ce a promis cu Sârg, doar că problema celor două legi nu era alta decât aceea că încălcau o altă lege care spune că nu poți majora salariile înainte de alegeri. Nu poți adică cumpăra electoratul. Logica acesteia din urmă, lezne de înțeles nu era aceea de a-i transforma pe politicienii sureșitați de alegeri în rechin care au mirosit sânge, sfârșit, fără simț de răspundere, echilibrele financiare ale patriei noastre. Ceea ce încerc să vă spun doamnelor și domnilor, este exact faptul că decizia curții constituționale dă liber la acest tip de practică pe care v-am mai explicat-o de fiecare dată când am avut ia fiind motivul pentru care în fiecare an electoral la noi, politicienii aruncă țara în aer, iar în anul următor celui electoral ne lingem toți rănile încercând să reparăm ce se mai poate. Și dacă decizia curții lasă destul de clar de înțeles pentru noi toți cam cum va juca această instituție în eventuale conflicte de natură constituțională de care s-ar putea să avem cu duiumul de acum între Parlament plus Guvern și președinție, decizia președintelui Iohannis de a întoarce în Parlament legea celor 102 taxe este de neînțeles. E deja previzibil faptul că Viitoarea majoritate o va vota a doua oară Aliniată, salutând respectuos defilarea domnului Dragnea Deci de ce să nu-i dai omului cu sec? Cum vă spuneam că ar fi trebuit să facă și Ciolo și atunci când legea asta a fost votată? Președintele nu face astfel decât să irite Pe cei care o așteptau Cei care poate chiar au votat PSD-ul Pentru a scăpa de una sau mai multe dintre acele taxe Înțeleg faptul că Iohani se poziționează Deja ca un președinte în opoziție Dar opoziție la ce? Angajarea președinției într-un război de hărțuire a majorității Nu numai că nu va face bine țării în general Dar îi va submina și președintelui exact autoritatea De care va avea nevoie atunci când Dragnea și ai lui Vor veni cu adevărate tunuri Cu modificarea codului penal Cu executarea justiției Acele momente sunt inevitabile Și atunci când vor veni chiar vom avea cu toții nevoie Și cei care ați votat și cei care n-am votat PSD De un președinte care să reprezinte credibil interesul public al societății Să aibă și masele de partea lui dacă s-ar putea iar nu să devină reîncarnarea lui Traian Băsescu. Mai ales că chiar dacă Minion acum la cele 5% cu care a rămas, Băsescu e și așa mai viu politic decât pot digera mulți dintre noi. Bizidei și Moise Guran, mulțumim Moise, Te așteptăm la unul și un sfert cu noua ediție România în direct la Europa FM. Vlad ai văzut ce succes are Moise cu Bizidei cu aplicația? Da, da, lovitura aplicației, a Bizidei a fost descărcată de vreo 40.000 de ori. Da, și aștept și să are... să ne dea un mesaj Acum să ne da. spună până unde s-a ajuns Și are mii de review-uri Ceea ce este cu totul neobișnuit pentru o aplicație Cel puțin una românească Mii de review-uri, foarte tare Bravo, Bravo Moise, în cazul în care n-ați auzit Moise a lansat aplicația Bizidei Aflați tot ce se întâmplă dintr-o sursă sigură De această dată în țară și în lume Bravo Europa Event Pe aceeași frecvență cu tine Mare atenție în trafic dacă circulați în această dimineață prin județele Dâmbovița, Breila, Ilfov, Ialomița, Teleorman, Giurgiu și Călăraș. În aceste zone până la ora 10 a fost emis un cod galben de ceață și polei izolat, vizibilitatea scade și sub 50 de metri, așa că centrul infotrafic recomandă prudență la volan. Există și sectoare de drum pe care se circulă în condiții de iarnă, pe DN7A, între Voinaasa și limita cu județul Hunedoara, stratul de zăpadă este de aproximativ 2 cm. La fel și pe DN18 în localitatea Câmpulung Moldovenesc din județul Suceava pe care e zăpadă uh, frământată. Ceea ce au, auziți, e moise. Asta voiam să pun pariu că e moise. Stai așa un pic ca <laughs> să ne facem și datoria. Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol, Zafi. carburantul care protejează motorul. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Așa. Zaf nu știe să dea telefonul încet asta, asta. asta nu nu reușește să-l dau încet, dar Hai am revenit eu. cu un update de la Moise, 78.000. 78.000 de, descăr de descărcări. De descărcări? Da. 80% wow. bărbați. Asta nu e bine, Moise. Da. Mai nu mai. i lasă la așa. Deci Zaf primește mesaje, nu că ar trebui să știm și noi, dar el da. a deschis microfonul și citește mesajele liniștit. Bine, 78.000, mamă, ce tare ești, mă, Moise, bravo. Bravo, Moise. Delia, cine m-a făcut o mare? La Europa FM, bună dimineața! Aș vrea să-mi dai ce nu mai am. Aș vrea să-mi dai un topogan. Aș vrea să-mi cânțim miez de noapte și să-mi prins părul într-o parte. Citește-mi iară dintr-o carte. Aș vrea blimbare cu tramvai. Ich weige se tak Ich werse bade de 3 Meter O ka semato Kilometer Ich werbe sin ceai Zeit Chin in my Haide te jos acum din nuc Te-așteaptă o treabă de făcut Și multe alte leci o sta, ori sta de acum în grija ta Te-așteaptă grijile So far Adeliei cine m-a făcut-o mare, niciodată mai potrivită ca azi când zafare pe microfon așezat o zornăitoare de bebeluși. Băi, au fost în weekend de serviciu cum ar veni Alexa Stănescu și Elena Tudor. Da, nu cred. Deci are și o chestie de că... aia care se zgâlție. Da. Alexa și cu nuții au copii. Nu mai îți da. de aia, lasă-mă în pace că mă faci cu capul. Ține e frumos! <laughs> ține e frumos! Așa, și ține s-a făcut mare! Fetele. Fetele au copii, cât au copiii? 2 cum? Pleacă de aici cu o chestie aia Da, de altfel O scrie Așa. în republica.ro O mămică scrie în republica.ro Am văzut apropo de asta, de zornitoarea lui Zaf Verde cu roz vă că dacă mai bine. dau o dată din ea, mă omoare. Doamne, dacă îți pui și-o niște și... Dar nu e tipul pierdut, și urmează. Așa, urmează, da, mai am un pic. Mai un pic, da. Uh, cu mult timp în, în urmă, zice domnișo, doamna asta, mă, mica scriere zice așa. Cu mult timp în urmă, pe când priveam lumea cu aroganță și aveam impresia că știu foarte bine în ce sărtare se așează lucrurile de orice fel, o prietenă îmi spunea așa. E mai ușor să faci un doctorat în fizică nucleară, fată. Sau operații pe creier. Sau, na, dacă vrei să explorezi o planetă fără oxigen decât să crești copii. Și... Să știi că s-ar să aibă dreptate. Da, m-a pasajul ăsta. Cum adică? Adică, bun, sigur, e... Da, evident că e foarte... Bun, dacă ești, dacă, e ponta, dacă ești ponta sau Gabi eu prea e mai ușor să faci un doctorat în fizică nucleară. Da, dar, da. Uh, dar cum adică e mai greu să faci operații pe creier decât să crești copii? Cât de greu poate fi să crești un copil? Totuși, care e cel mai, care e cel mai greu? Hai să vorbim cu voi, hai să vorbim în direct astăzi. La 0372 06959 da, să pornim de la întrebarea asta. Ce e cel mai greu lucru atunci când crești un copil? Da. Care a Lucrulesc fost perioade moment. sau când da. e cel mai greu să crești un copil? Când e cel mai greu să crești un copil? Nu se poate ăștia crezi singuri. Da? Așa ai senzația tu? Băi, dacă te uiți pe străzile României, da, sunt care cresc și singuri. În Și nu le... n au nicio problemă. Băi, trebuie să le dai mâncare și apă și Așa. cresc. <laughs> nu? E ca la pâine, Pui niște făină, pui niște da. apă și dai Stai bătaie. Că... Zop se uită urât la mine. Nu, <laughs> nu e, înțelegi bani. nimic, vrea să-mi spune. Mm. Uite, la Luca, eu cred că cel mai greu e când a apărut al doilea. Că atunci lucrurile se complică Lasă să e, care... e frumos Care e cel mai greu lucru? Să crești un copil Ce? E zic că nu știu Nu mă să ocup. Să Se ocupă nevastă mea Ia Asta zic. cu educația asta Nu trebuia să le întrebăm Să găsești echilibru Mamă ce disciplină e la Luca A da. venit asta vară la mic. la mare era o disciplină acolo Mi plăcut. La, la mare la mare acolo La era mic o... mare, da da, păi, mi s-a părut că era destul de mic 7 păi da. Da, <laughs> anișori Era mic, dar nu ieșea din cuvântul lui 0372069599 Care e cel mai greu lucru când crești un copil Adriana, e bun bun e dimineața. bună dimineața Bună dimineața, bună dimineața Deși să mă micam unui copilaj de doar 2 ani și 2 ani Mulțumesc, Doamne ajută da? Până la momentul ăsta m-am confruntat cu problemele de sănătate Care pentru mine acum sunt dezarmante Și mă gândesc că ar fi cel mai greu lucru pe care Poate o mamă sau un tatăl să-l trăiască Să-l crește copilul sănătos și să... Deși nu au fost probleme foarte grave, dar suficient că să însemne și spitale și... Da, ă, te moaie chestia asta. Te da, pentru că n-au cum? Imunitate. imunitate. Tot... Da, imunitate. Da. N-au imunitate. Când să da, vinici, nu? problema e, cred că pe viitor aici este, din punct de vedere al sănătății, cum să-ți crești cel mai bine copilul. Eu cel puțin asta mă gândesc și o să fie în general, când e vorba de sănătatea lui, să facem tot ce ne stăm puteri. Ca nu cred ta, că a găsit de... nimeni antidotul la Bă, chestia asta. Da. Cum n-a găsit nimeni antidotul la momentul când le cresc dinții și stai cu ei că e se simplu, chinuie o. și nu poți să scapi. Îi dai cola, că are zahăr, <laughs> să aibă un pic de zahăr, că zahărul e hrana creierului, da. îi dai, ce îi dai? da dai? Astea fast food, să mănânce da, da, repede da, și restul se joace, simplu, e foarte bine, să aibă Uite, copilul energie. Uite, eu am energie. descoperit un lucru greu, Prăjite. am redescoperit un lucru greu în weekendul ăsta. Când m-am uitat câtă energie are Alexandra și m-am dat seama că noi doi părinți n-avem suficientă energie să ne jucăm cu ea, cât are ea să se joace cu amândoi? V-a băga sub masă, a? Băi, deci numai la orice oră din zi și din noapte, am da. dat să te -am și mă uitam zic bă, noi nu putem, nu suntem sunt niște handicapați, nu, nu putem me... să ducem cât ar putea să se joace ea. Ligia, bună dimineața! Bonjour! Bună, bună dimineața! Bună, Ligia! Când e mai greu să crești un copil? Uh, bună dimineața! Bună dimineața! Hai, uh, zine! Ce e cel mai greu când crești un copil? Ești în direc cu noi, Vlad și George și Luca. Da. Zi. Cel mai greu e, pe cel puțin din punctul meu de vedere, ca mama, a fost educația lui. Da. Am și micut, și am și adolescenți, care sunt da. aproape de majorat. Da. Și cel mai greu a fost să le transmit niște valori într-o lume în care na, nu se mai pune de mult. Dăm da, Dă-mi un exemplu. Adică principii. Ce înseamnă că ți-a fost greu? Ce a fost greu să-i transi? Ce Care sunt lucruri fost... importante în viață? Uh -huh. nu banii și nu cât de mulți bani ai în buzunar sunt importanti, ci modul cum îi folosești și cum îi... A um, adevărul, pensui. cât ai mai puțin bani, cu atât e mai important să știi cum trebuie să-i folosești aici. Îți dau da. Dreptate. da, și cu mulți. E greu și cu mulți. Deci asta uh -huh. pentru mine a fost greu. Cum Mulțumim. Îți îți greu, mingea. dar plăcut cumul. 0372 069 599 Ce e cel mai greu atunci când crește un copil? Cristian, bună dimineața. Bună, Cristiane. Bună dimineața. Salut. Uh, cred că, nu știu dacă pot spune că este cel mai greu, dar l-am descoperit pe unul dintre lucrurile grele și frumoase în același timp. Da? Să-i cum cresc. Ah, i vezi cum cresc. Și ce e greu de în lucru... asta? Nu cred că e... Ce e greu? Trebuie de să pui o cameră. Pentru că, pentru că, de exemplu, am doi copii și... Da? mi-e greu că nu mai sunt copii misi, că nu mai sunt răgălași, cum erau ca la un an, ca la Ideea pui. e că se fac mari și că timpurile astea, prezentul nu, nu se va mai întoarce niciodată, nu? Te, te macină. Noi îmbătrânim pe lângă ei și... Nu, adevărat, da, nu. Deci nu e adevărat, domnule, eu întineresc. Da, dar văd că nu. Deci la tine nostalgia, plus că acum da. zi, au 10 ani, s-au făcut golăne, Te omoare, te omoară nostalgia. Un alt Cristian, bună dimineața! Salut! Cristian 2. Bună dimineața! Să trăiești. Uh, cred că cel mai greu este când mergi cu că să la cumpărături și vreau și pe asta, o vreau și ah. pe asta, o vreau și pe asta. Zice, Cine zice, mami, nu mami, el. Zic, da, mami, că el nu mult da mic că vrea și vrea și vrea. <laughs> Lucruri inutile pe care le iei și după o săptămână, două, trei, te uiți deja la ele că erau în Da, dacă ca să-i faci o bucurie. Cum? Păi A... da, asta zic și eu, dar... Am bă, aici frate, un... Da, uite, eu, de exemplu, așa. nu iau niciodată nimic. Nu, no, am aici un exemplu cu zaf, este... Când pleci cu zaf undeva, oriunde te tei duce, oriunde te-ai duce, întotdeauna trebuie să se oprească undeva, să ia ceva pentru Alexandra. am merge. Mai i de gol iarăi. Și Iulian, bură dimineața. Bă, foarte drăguț, numai că mă scos din minții. Care... Da, salut. Cred că cea mai potrivită întrebare ar fi, pentru cine e cel mai greu atunci când crește? Așa. Unul, 2, 3 copii. Da. Pentru că noi suntem la 37 de ani, suntem bărits pentru a doua oară, cu. Da. Nu-l în casă, nu e atât de ușor pentru soția mea. Pentru mine e un pic mai ușor, da. pentru că nu-l de târziu acasă, și mi se pare că atunci când trebuie să stau 5 minute cu el, acele 5, -5 minute trec foarte, foarte greu. De Așa ce trebuie? Greu când. Cum vrei să spui că trec greu când stai 5 minute cu el? Adică vrei să scapi sau ce? Dacă ești cobosit câteodată. Pe La 5 minute știi cum trec sunt 2 ceasuri. <laughs> da, asta se întâmplă rar. Probabil Nelu, bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Salut! Uh, este un subiect interesant. Nu cred că este greu să crești un copil. Așa. Poate de 2 sau poate de 5. Da. Dar totuși sunt momente în viață când îți dai seama ca apar niște greutăți atunci când copilul a crescut, când eventual își formează familia lui, iar nu că nu mai are nevoie de tine. Adică uh, se mărită cu cine nu trebuie, asta vrei să spui. Nu, nu, nu. <laughs> nu. <laughs> când nu mai are nevoie de tine, atunci tu ca părinte simți o greutate. Da, da. Uh, și îți dai seama că este momentul în care puiul și-a luat zborul, și zboara singur pe, cu aripele lui și stă pe picioarele lui. Ba, dar și, și satisfacția că se descurcă. Ușor și frumos să crești topic. Și satisfacția că se descurcă, poate compensează puțin. Da, da, a, aceasta este de marea bucurie, de aceea am spus că este și bucurie și e, supărare. A, îți mulțumim tare mult, Nelu. Corina e cu noi, bună dimineața. Bună dimineața. Nelu dinainte a spus cam tot ce vroiam să spun și eu, este greu să crești un copil uh, și este foarte plăcut și ai o satisfacție mare atunci când și a zborul și are și copii și este greu să nu poți să să-ți vezi nepoții pentru că este distanță și nu-i vezi nici pe ei cum cresc. Pentru că bucuria unui bunic este atunci când își vede nepoții, resimte din tinerețe când a avut copii și poate a alergat foarte mult și n-a putut să. Să stea lângă ei Bucure. atât cât ar fi fost nevoie, exact. da. Să rămână Corina, mulțumim. Da, nu asta mi se pare În greu. de vedere. L-ai crescut, s-a făcut mare și a plecat pe continent undeva. Și îl mai vezi o pe an sau de două ori Asta mi se pare dificil. Aurelian ești cu noi, bună dimineața. Salut, Aurelian. Da, bună dimineața. Bună. Da. Ce mai greu lucru e ce am pățit eu sâmbătă. Ce-ai pățit? S-a mutat cu prietena lui. Bravo. Hai, domne, asta e viața. Deci... Bravo. Da, am ținut să intru cu voi în direct. Mai greu lucru că asta nu poate exista, să știți. Zău? Da, vă spun eu, am cărat bagajele, s-au mutat dintr-o garățuniră într-un apartament cu două camere și. S-a terminat. La, la, la, la anul te uiți la singura casă singur. <laughs> da, exact. exact, Ține exact, exact. Bravo, da, Aurelian. Mulțumim pentru Bine. telefon și pentru mesaje și pentru sfaturi și pentru. ce să spun, pentru emoții. Mai avem un telefon, ultimul. Bună dimineața, Gabriel! Bună dimineața! Salutare! Cel mai greu mi se pare când are copilul colici, când e mic și au Când are colici? Folici. Da. Deci de la trei luni până la o luni a avut, deci nu așa. Așa. Dar numai ce ai toate nasile, de deci ce posibile? posibile. Și nu rezolvă cu nimic, da, săracule. Da, și ție, ție, ție era milă de el și că nu dormeai tu. <laughs> Milă mi-e de tine, dar de mine mi se rupe sufletul. <laughs> da, da, da, da, da, da. Ai, că nu e chiar așa de greu. Da. Bine. Se amestecă sentimentele. Îmi da. imaginez ce de, dor, să fie. de ură, câteodată și așa <laughs> mai departe. Da, e frumos, 7 și 51 de minute vin știrile Europa FM. Vlada a pregătit după ora 8 o frumusețe de Republica Fantastică România pe bune acum. Cu, cu ghilimele. Cu ghilimele, da. Rămâneți cu noi și după ora 8. Nu mai vorbesc de după ora 9 când avem un super telefon pe care vi-l dăm cu drag în deșteptarea. deșteptarea.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 Magia sărbătorilor începe la Carrefour! Pe 18 și 19 decembrie ai spate de porc dezosată la 11,49 kg, până la 50% reducere la textile de casă și 50% reducere sub formă de cupon de cumpărături la decorațiuni de Crăciun. Iar până pe 24 decembrie, cumperi un produs din gama de electrocasnice mari Arctic și Beco și primești un cupon de cumpărături de până la 400 de lei. Carrefour vă urează sărbători fericite!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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. maxime astăzi între minus 5 și 5 grade, cer variabil în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare parte a zonei montane și ceață local la Câmpie în primele ore ale zilei. În restul teritoriului în le vor persista, iar în Moldova spre seară va fulgui. Ceață în primele ore ale zilei și în capitală, după care cer variabil și o maximă de 3-4 grade Celsius. Informația Orei, un avion militar cu 39 de persoane la bord, 32 de pasageri și șapte membrii a echipajului s-a prăbușit în Siberia, în regiunea Iacuția. Ministerul Rus al apărării transmite că toți pasagerii au supraviețuit, însă 16 dintre ei sunt răniți. Potrivit Russia Today, victimele au fost preluate cu elicopterele și transportate la spital. Primele informații arată că aparatul de zbor a întâmpinat probleme din cauza condițiilor meteo nefavorabile, transmite BBC. Urmărim subiectul și revenim cu detalii. În țară, aleși Noia și încep de astăzi formalitățile pentru preluarea mandatului. Chiar dacă senatorii și deputații au fost convocați pentru mâine de către președintele Claus Iohannis, noul legislativ se pregătește încă de astăzi. Noi parlamentari sunt așteptați, începând cu ora 10, la Senat și la Camera Deputaților pentru a-și depune certificatele. Ciprian Ioana noi parlamentari trebuie să completeze și să depună, între altele, o declarație pe propria răspundere că nu au colaborat cu securitatea. De asemenea, își vor depune și declarațiile de avere și interese, termenul fiind însă de 30 de zile din momentul validării noului mandat. Amintim, președintele Claus Iohannis a convocat noul parlament pentru mâine la ora 12. În actualul legislativ au intrat nume noi, precum Nicu Șordan, Cristian Ghinea sau Robert Urcescu. Nu au mai câștigat însă încă un mandat nume grele, precum Teodorat An Asiu, Anca Boaciu, Sebastian Ghiță și Elena Udrea. În 2012, românii au ales 588 de parlamentari, însă nu toți și-au încheiat mandatul. Unii au fost condamnați definitiv, alții au fost declarați incompatibili. Între timp, PSD și alde semnează astăzi protocolul de colaborare guvernamentală. Șeful socialdemocraților Liviu Dragnea a anunțat aseară seară că nominalizarea pentru postul de premier va fi cunoscută miercuri. Socialdemocrații vor merge la cotroceni cu o singură propunere, o persoană care nu s-ar regăsi printre cele despre care presa a vorbit în ultimele zile. În Siria, aproape 350 de oameni au reușit să părăsească estul orașului alep în noaptea de duminică spre luni, și evacuările au fost suspendate oficial. Activiștii pentru drepturile omului susțin că au fost atacate mai multe autobuze pentru îmbarcarea celor care vor să fugă. Consiliul de Securitate al ONU va vota în această dimineață o rezoluție care prevede desfășurarea de observatori la Alep în Siria pentru a superviza procesul de evacuare și asistență umanitară. Iar în Venezuela, 300 de oameni au fost arestați de forțele de securitate în urma protestelor violente față de eliminarea bagnotei cu cea mai mare valoare de 100 de bolivari. Anunțat ieri, președintele Nicolás Maduro printre cei reținuți se numără lideri și membrii ai partidelor de opoziție pe care șeful statului le-a acuzat că urmează ordinele americane pentru a incita la haos. Liderul socialist de la Caracas a anunțat retragerea bagnotei săptămâna trecută, ceea ce a condus la formarea unor cozi uriașe la bănci, la jefuirea magazinelor și la proteste antiguvernamentale. În urma acestui haos, președintele a amânat retragerea bagnotei până la începutul anului viitor pe 2 ianuarie. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim sport! Luca Pastia! Bună dimineața! Radu Ștefania a înscris un gol lui Ciprian Tătărușanu în victoria lui lazio Roma 3-1 cu Fiorentina. Fundașul român a stabilit scorul final în minutul 90 în urma unui contraatac. Lazio a condus cu 2-0 la pauză, iar Fiorentina a arătat un penalty în debutul reprizei secunde. Și Vlad și a marcat la capătul unei faze pe care tot el a inițiat-o în minutul 70 al meciului Napoli-Acetorino scor 5-3. Celelalte patru goluri ale echipei sale au fost marcate de Belgianul Mertens. Napoli și Lazio sunt despărțite de golaveraj pe pozițiile a treia și a patra, în timp ce Fiorentina este a opta în serie A. Să mai spunem că și Florina Antone a punctat pentru Deportivo la Coruña în victoria 2-0 cu Ossasuna și a ajuns la șase goluri în ultimele șase etape din Spania. Loca, mulțumim, 8 și 4 minute. Continuăm cu Republica Fantastică România. Vorbim din nou despre malaxa, Secureanu uh -huh. și sistemul lui. Da, și aflăm une... pentru ce plătim noi taxe la statul nostru și asigurări de sănătate. Europa FM pe frecvență cu tine. Să petreci Crăciunul acasă Cu toți cei dragi Într-o seară de ajun Copile drag Ce cântai la sfânta Așteptând pe Moș Crăciun Și spune Moșule, dacă vrei Anul ăsta s tu tugea mei Bucurie, veselie Și un strop de peciu să fie Însă eu ne-a jucat Când voi crește mare cândva Să nu uiți să vin. Și la-i mei copii Ca i ca acasă. Nu mai aici. Regăsești tot ce -ai mai bun, Uite în jur. Serbătoarea e mai frumoasă. Ești cu copil Lângă pradul de Crăciun Și spune: Moșule, dacă vrei Anul ăsta să a alormei, mei Bucurie, veselie Și un strop de părșu ca să fie Însă eu ne a jucat Când voi crește mare cândva să și la-i copii Acasă de Crăciun Acasă de Crăciun Acasă de Crăciun Acasă de Crăciun Acasă de Crăciun Acasă de Crăciun Acasă de Crăciun 8 și 8 minute... Vă aduceți aminte când a fost Ștefan bănică în studiul Deșteptarea, acum câteva săptămâni, ne-a vorbit de piesa asta. Casa de Crăciun s-a lansat în urmă cu doar câteva zile. Bine, să vorbim un pic despre Republica Fantastică România. Sunt multe feluri în care țara noastră e defectă. Noi tot dăm exemple în fiecare dimineață. Ai zice că după atâta vreme, după atâția ani, ne-am obișnuit cu bizareriile și cu aberațiile, dar, de fapt, să știți că nu încetăm să ne mirăm. Da, ca azi, foarte rar ni se întâmplă. E vorba de investigație echipei lui Cătălin Tolontan privind escrocheria lui Secureanu. Escrocheria financiară, managerială și morală, de fapt, de la spitalul Malaxa din București. și cazul Secureanu, da, managerul Secureanu. Uluitor, să știți, nu e neapărat că un manager de spital a furat niște bani. Ca asta se tot întâmplă, evident, și nu doar în spitale. Și... Nici măcar, deși evident că e revoltător, nici măcar că Secureanu este mitocan, brutal și moral. Sunt o grămadă de șefi, din păcate, care sunt așa. Ce incredibil e câți complice a avut acest personaj, ani de zile, chiar în spitalul pe care l-a condus, câți oameni au încălcat legea, au mințit și au furat în beneficiu acestui domn pe nume Secureanu. Și cât a durat toată povestea asta zeci de martori au fost audiați la DNA în dosarul lui nu relatează adevărul el este acuzat de luare de mită și de lapidare ce, cine sunt martori Este angajați din spitalul Malaxa diversi afaceriști care au recunoscut ce au făcut angajați-ai unei companii de turism reprezentanța două firme deci este o conspirație interesant e că a durat suficient de mult până da. să se prindă unii Bine, probabil că s-a mai aflat dar n-a avut nimeni curajul să... Să Asta... vorbească despre... Câți ani sunt de când... În 2007 a fost numit manager acolo. În 2009 a început să fure direct din caserie. Cu metodă. Din 2009 până în 2016, 7 ani la rând. Deci vreo, zeci doi... De complici, vreo doi ani așa a verificat sistemul. Și eu mai fi fost și rușine un pic. Nu cred că i-a fost rușine. Cred că a verificat sistemul să a cum ani. să facă. Da. Și a făcut-o într-un mod foarte primitiv. Deci totul s-a făcut prin intermediul a două firme care figurau fictiv ca fornizori de consumabile IT și prestatori de servicii, de reparații, mentenanță pentru calculatoarele spitalului. Cum fura? nu cerea angajațiilor de la contabilitate, de la achiziții, de la diverse servicii să administreze în fals documente justificative, facturi și chitanțe. Deci faceți facturi pentru să plătim firmele alea, care, de fapt, n-au avut niciodată contracte cu Malaxa. A, nici contracte? N-au prestat niciodată niciun serviciu și n-au livrat niciun fel de bunuri instituției publice. Îți spun eu că doi ani i-a fost, fost rușine și după aia s-a dus cu topeo. Da. Deci, care va să zică, cu toate că aceste firme nu au făcut niciodată nimic, practic erau două care nu aveau legătură cu spitalul, înțelegeți? Malaxa a emis facturi pentru... 1075 de zile Deci pentru un număr de 1075 De zile uh -huh. facturi. Suma de lapidată a ajuns La aproape 2 milioane de lei prejudiciu cauzat unității medicale Facturile astea erau emise direct La cererea lui Secureanu Care lua și banii direct din caserie La început mai rar, apoi din ce în ce mai des Până a ajuns să scoată zilnic câte 2-3 mii de lei Erau banii de buzunare ai șefului Plată recurentă <laughs> Bun. Să ne oprim o clipă și să ne gândim: cât de greu plătim noi taxe la stat. Astea sunt asigurări de sănătate. Cât de greu, angajatorii, cât de greu plătesc un salariu unui om când 80% din salariu net trebuie să se adauge ca să fie plătit taxe Practic, la stat. Câte calcule faci da. ca să dai. Salariații, exact. cum? plătesc din banii lor, de fapt, din banii lor. Se iau banii ăștia, asigurările de sănătate, se duc la stat și cât de proaste sunt serviciile medicale, știți că am demonstrat săptămâna trecută cum sistemul de sănătate nu este sufinanțat că a continuat să crească, că banii dați de la buget sistemului de sănătate s-au dublat din 2007 până în 2016 și cu toate astea sistemul este în continuare și tratează pacienții, ne tratează pe toți foarte, foarte pe prost. cum uite că sistemul funcționează? Iată o explicație. Din banii pe care îi dădeam noi toți, Secureanu fura furea zilnic câte 2000-3000 de lei. Iată ce zice unul dintre angajații de la contabilitatea Spitalului Malaxa în ancheta lui Tolocita de adevărul, zice așa, managerul Spitalului, Secureanu Adrian, venea și solicita banii, spunând, sunt banii? Și venea șeful și trebuia este bani? iar noi îi predam acestuia întotdeauna beneficiarul sumelor de bani era managerul spitalului eu sau colegele mele ne primim niciodată absolut nimic din cuantumul acestora deci mai era și scârțar da, bă, nu scăpa nimic pe jos da. mai mulți angajați de la Malax au povestit pentru tolo.ro că în spital se ținea de fapt o contabilitate dublă de asemenea de neam mai susțin că în ultimii 5 ani în mod repetat Secureanu ar fi pretins asta e altă poveste deci, Secureanu a cerut unei firme care avea atribuite contracte de achiziție directe cu spitalul. Deci, practic, Secureanu îi dădea banii directe acestei firme. Achiziții directe. Deci, a, a pretins acestei firme să-i plătească o serie de deplasări pe care el și apropiații lui le făceau în străinătate și în țară. Adică, vacanțe. Uh -huh. Vacanțe. Societatea respectivă a plătit unei agenții de turism la cererea lui Secureanu peste 800.000 de lei pentru un număr de, țineți-vă bine, 470 de deplasări ale suspectului și ale apropiaților săi. De cu vrăbi? Firma asta este al doilea cel mai mare furnizor al spitalului de altfel. Deci în schimbul atribuirii directe de contracte de achiziții, firma era obligată să-i dea înapoi parandărăt deplasări. 470 de deplasări. Măi, Vrei oameni seama. buni! Da. Oare n-a văzut nimeni, gândește-te că al doilea cel mai mare furnizor al unui spital e o firmă de turism? Nu, că firma asta se ocupa după aceea la o firmă de turism firma asta a plătit la o firmă de turism. Am înțeles. Bun, aceeași firma a achitat în vara anului ăstuia și cheltuielile făcute pentru petrecerea băiatului cel mic al lui Secureanu. Deci, cum se făcea? Era simplu. Băi, dacă vrei, vrei bani de la spital, întreba Secureanu firma respectivă. Da, zicea ăla. Perfect. Îmi plătești vacanțele. Da, ori fi zisă 470 de deplasări cred că ei l-au în dat și au luat, să cu mâinile de cap, adică au zis, băi băite, pe de altă parte, vă imaginați câți bani s-au scos dacă ăștia au plătit 470 de deplasări 7 ani la rând și n-au zis nimic, au fost complici ca să vândă echipamente la și ce mai vindeau ei la spitalul respectiv. Asta este, asta este uh, dimensiunea uriașă Turata, complicitatea atâtor oameni, 10 și zeci de oameni care au participat la conspirația asta de fraudarea banului public, asta este ce e uluitor în acest caz. Republica Fantastică, Fantastică România. România da. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Hei, hai să-ți dau un pont! Dacă ții post înainte de sărbători, înlocuiește carnea cu ciupercile. Sunt singurele legume care conțin vitamina D, cea pe care o găsim în carne. Încearcă-le în diverse rețete și bucură-te de gustul și proprietățile lor. Ideile proaspete vin ușor când ai la Lidl ciuperci șampinion 3,29 lei caserola de 500 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Dăruiește în sărbătoare!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 Și cu în noi, noi, noi Ce nu se deschid noi, Am văzut prea mult noroi Dar tu prezinti Că tu știi tu mă știi din trecut Noi nu suntem perfecti Dar noi suntem vei, vei Eu am găsit pe altcineva ca mine E imperfect Dacă minus cu minus fac blue, Legea dragoste mele este defect plus de Eu am găsit pe altcineva ca mine E imperfect, dacă minus cu minus fac plus Legea dragoste mele este defect plus defect. de pe Imperfect la Carla's Dreams 8 și 28 de minute Acum îmi dau că... seama? Da. Zic cum do. seama asta, m-a săptămâna trecută piesa asta câteva zile. Da, mă, da. E, cu piesele astea ieși și de bine, ieși de rău. Pe tine te într-un mod pozitiv sau negativ? Adică îți placea sau nu se îți placea? Nu știți că se întâmplă 90% dintre oameni au problema asta. Când no. ești blocat așa. Vierme se de ureche, nu știu. Unii cum zice. se blochează și unora le place. Uite-te la Ioana, are ascultat Carla Dreams la nesfârșit. Pe de altă parte, no. se întâmplă să zici, bă, nu mai pot. Mă obsedează în sensul că nu mai pot cu piesa asta. Da, da, da, așa e. Mi, mi se întâmplă zilnic. Mă trezesc în fiecare zi cu câte o. Vorbesc serios mă adorm cu ea, mă trezesc cu ea și știi că viermele asta, muzică lipicioasă cântec blocat, vierme de ureche așa zice nu se referă decât la o parte de refren băi măcar da și cântat toată piesa dar nu, e doar așa o bucățică e imperfect, li, și cu ce te-ai trezit în dimineața asta, de exemplu? cu un suflet tăcitor. asta E foarte frumoasă, piesa e din nu spun că e din din că spun din un din din din din din din din din din din din din din din din din La din din din Nu, din din să din din din din din din din din din din din din din și era un, un vecin la lift S-a uitat spre mine și a făcut aia S-a jenat el și i-a scapu. a băgat mâna în buzunar să-ți 5 lei? Da. Băi, dar nu mi-am dat Da, dar piesele astea repetitive Săracul, cred că așa a compus John Lennon Give Peace a chance Give Peace a chance? Care... Ce sens? Din, din, din, din, din. Și asta este toată piesa Așa dar e senzația că nu începe niciodată Dar și când începe să repete într-una Asta e Și asta e toată piesa Lu -li -lu -li -lu. Și asta o să obsedeze Câțiva dintre ascultătorii noștri toată ziua Mâine dimineață când vă veți trezi cu piesa asta În cap să vă amintiți că de la deșteptarea vă vine da, Că avem azi. și soluția Știm și cum să scăpați de asta Există soluție pentru Da, există asta. soluție, trebuie să asculți tot cântecul Dacă da. asculți tot cântecul, scapi Și îi faci loc următorului da. Dar știi cum se cheamă asta? Asta se cheamă efectul țeigarnic Țe Ai... Țeigarnic? Țeigarnic Se cheamă, mă rog un Psiholog a descoperit asta Știți unde a fost descoperit? Prima dată efectul ăsta La chelneri mm. Chelnerii își amintesc detalii Din comenzile pe care le iau dar nu-și amintesc comenzile plătite, încheiate, terminate. Și da, mie, mi se întâmplă obsedați. de fiecare dată, mi-aduc altceva. <sighs> Dar cred că pe asta se bazează studenții când dau țeapă. Da, da, da. da, da, da. Uite, <laughs> da, asta ar putea fi o obsesie. Obsesia lui Ravel, da, bolerov. Și asta este repetitivă, repetitivă, repetitivă. Vierme dacă... de ureche. Cel mai, poate cel mai faimos vierbe de ureche. Poftim Boléro, lui Ravel. <laughs> Ding, ding, ding, Dar nu știu dacă piesa e, la, la piesa asta e valabil Cu s-o asculti pe toată Păi tot... asta e viața Ne mai culturalizăm Poți să o lăși să meargă? <laughs> <laughs> tu ai viermii <laughs> De ureche <laughs> Am și eu Am și eu un vierme Îmi yes. sunt cap de câteva zile Domnișoară, domnișoară oh. Ce programa veți de nu că nu l-aș prea bine șa, dar șa. doar pentru mine Există viață și departe de aici Lăsați-mă să vă las fără servici De când a venit Damian în garaj Nu-mi se piesa asta din, Mi din cap Bă, dar nu-mi iese, nu-mi iese pur și simplu Iauzi. auzi păi Am văzut să nu mă înțelegeți greșit Doar pe asta o ascult Asta o începutul, <laughs> Da, Tot în direcția asta știu care e și Luca o obsesie. Luca are, Luca are specializat. În direcția asta în sensul al zilelor noastre. Al zilelor noastre, da. Da, -baie cu Sean right, <laughs> <Brr, bam, bam. laughs> <laughs> <inaudible> da, Prefer în la Lizanu de departe. E ceva personal cu șampol. Mai știi vreo piesă cu șampol? Mă rog, la care să participe șampol. Vlad. Șampon. Nu știu cine-i domnul șampol. Cine tu știi cine-i domnul șampol. Tot la o femeie. Băiatul, poate o, femeie. o să ai. <laughs> Prilejul să-l cunoști, poate o veni și prin România. Băiatul, băiatul, băiatul. Facem videoclipul acestei piese foarte mult. Adeci, ai adus aminte. se pare foarte bine recunoști bine făcut, că la da. asculti ar trebui să-i face de Crăciun cadou în uh, un CD cu piese Champaul. Champaul. Best of Champaul. Avem Champaul acasă. <laughs> nu vrei? și 33 de minute. Hai să vedem cum stăm uh, cu traficul. Centrul Infotrafic informează că din cauza ceții dense pe mai multe artere importante se circulă îngreunat. Fenomenul este prezent pe autostrăzile A1 București-Pitești, unde vizibilitatea e redusă sub 100 de metri, între kilometrii 49 și 73, de asemenea pe A2 București-Constanța, vizibilitatea e redusă sub 100 de metri pe toată lungimea autostrăzii. Este ceață densă și pe A3 București-Ploiești, între kilometrii 14 și 31 pe raza județului Ilfov. Informațiile din trafic sunt oferite de eFix de la Rompetrol. Carburantul care protejează motorul. Living into temptation, I should have played it cool. The situation got out of hand, I hope you understand, it can happen. Hey! Gates, anyone of us, 8 și 38 de minute la Europa FM. Nu ratați concursul de după ora nouă. Avem un uh, telefon, un smartphone super tare pe care vă invităm să-l salvați. Uh -huh. Pentru că altfel îl luăm noi în da. sensul ăsta. Dacă tot vorbim de salvări, um, avem un caz de salvarea mâncării din supermarket. Nu în sensul în care bănuiți. Cum salvăm Zaf și cu mine și cu Luca toată mâncarea. În sensul că o luăm de la supermarket să nu mai stea singură în frigider. Da. Avem cazul iubitei domnului Remus Cernea. Al mai țineți minte pe Remus Cernea? Trebuie salvată Remus... sau trebuie salvată? Iubita. El. A, Iubita, da. Iubita e foarte drăguță. Okay. Cred că Remus Cernea și-a făcut o pasiune din a o salva din ce în ce mai des. Mă rog, până la urmă avem următoarea situație. Remus Cernea postează pe Facebook. Nu mai râdeți următorul mesaj. Pe cuvânt. Remus Cernea citez. Iubita mea, zice Remus Cernea, pe iubita a domnului Cernea o cheamă Ioana Stăniloiu. Încă o dată o fată foarte drăguță. Mm -hmm. Zice, iubita mea este de o bunătate extraordinară. Nu, ne spui Remus e... <laughs> și nouă ni se pare la fel. Azi a salvat patru animăluțe care se chinuiau pe niște cuburi de gheață în magazin de unde urmau să ajungă cel mai probabil într-un ceaun. Fierte de vii. E vorba de crabi. <laughs> Acum, zice Remus Cernea, ne străduim să le pregătim condițiile necesare pentru a supraviețui. Cine are un acvariu și primește patru crab drăgălași? <laughs> Acum bolborozez, fericiți în puțină apă, i-am salvat de la mega imagine unde se zbăteau de vii pe gheață. ci uite așa s-au inventat conservele. Știi că se duceau prietenile <laughs> în magazin, în supermarket, să cumpere de mâncare da. și se întorceau cu ele în, în, în lesă. Da, doamna Iolanda, uh, pardon, doamna Ioana Stăniloio, că Iolanda ea, doamna Ioana și domnul Remus, să știți că crăbișorii nu se zbăteau pe gheață. Ei pe gheață stau că, mă rog, ei stau una rece și stau să le fie bine pe gheață, deci Să nu le gheață... pută picioarele. Da. <laughs> i ați luat și i ați pus în farfurie sau în găleată cum arată la dumneavoastră În poza asta nu înseamnă că crabii sunt mai fericiți. Deci nu bolboroseați fericiți. Cred că bolboroseau foarte nefericiți pentru că ei fiind crabi nu știau ce urmează să li se întâmple. Acum încep să aibă niște bănuiel dacă stau în apă în Mie se pare o discriminare că a luat doar 4 da. și pe ceilalți 10 noi au să în toată rețeaua, să o împlecă da. Asta fracu. aș vrea să spun. Dacă s-ar putea și știți ce uh, ne oferim noi, dacă face și livrarea acasă, <laughs> eu aș putea să-i salvez, că am un acvariu în formă de oală sub presiune <laughs> pe care pot să o folosesc la o Adică, doi, nu știu dacă doamna Ioana aș dă seama de unde vine iaurtul și dacă ar vrea să salveze și iaurtul să-l pună la loc în văcuțe. Sau Pateu! <s> Bună Pateu! că și Pateu săracu de. Cu asta ea? mai surprins. Da. Deci <s> mai la pe nepregătite. Da, Salamul. Deci -a a -a... dacă se văd păi, eu cred că, că. Noi am fost într-o fabrică de brânzeturi săptămâna trecută nenorocire, și de acolo. Și re, nenorocire. Salamul, doamna prietena domnului Remus Cerne, vă dați seama unde puteți să băgați salamul la loc? Adică săracii crabi. Dar vestea bună este că crabii au fost salvați, înțeleg, adoptați și dacă mai sunt crabi, dacă... Eu în locul celor de la Mega Imagine pe Bune, aș face un business. Acum, dacă vine doamna Steniloiu și cumpără crabii vii, mamă, dacă n-aș importat la Crabii, un din... <laughs> mamă, ce business! Deci merge business în România de crabi. Europa FM Cea mai bună muzică Yes. Cause you make me feel like I've been locked out of air Bruno Mars 8 și 45 de minute la Europa FM. Mergem în Focșani unde de Crăciun fi mai bun. Uh -huh. Primăria din Focșani are o conducere cu inimă mare. Edilii s-au gândit la oamenii fără de post, la cei săraci și au pus la punct un sistem de colectare a hainelor vechi de care focșanenii nu mai au nevoie. Bravo, bravo, cum e sistemul? Simplu containere. Primăria a cumpărat containere pentru săracii fără haine. Ci? Asta e frumos. Da, foarte frumos. Mă cunoașteți, nu? De asta dau eu oh. știrea asta, că e frumos, vreau să-i felicit. Păi nu e știrea bravo? Nu. Cât no. au adică poate, nu știu, judecați voi. Cât au costat containerele? 20.000 de, de euro. Erau goci. Un flag. Containerele? Adică te gândești bun, de 20.000 de euro, de numai bine de 20.000 de, de euro, cumpărau direct haine... Pentru săraci? Haine, de 20.000 de, de euro. Noi, la, la ele te referi. Da, chiar și haine vechi, care e problema? Sunt magazine de second-hand. Da, de bani, de fapt, hainele puteau fi chiar noi 20.000 de euro. Mm -hmm. Bun, containerele au fost achiziționate din Cehia, fiecare container a costat 500 de euro. Bani suportați de la bugetul local. Ne-am orientat către containere de metal, zice directorul de la Salubritate, deși aveam și varianta unor containere de plastic. Dar le-am luat pe astea de metal ca să nu fie vandalizate. În general, vandalii se tem de metal, nu se apropie de metal, ca dracu cu cutămâia. Nu. Cu plasticul e nenorocire. Cum vede vandalul plastic, fac direct pe el se duce, dar la metal se ferește. Mai atrăgător. Le-am fixat bine în beton. Iar, da, așa. Le-am fixat bine în beton, zice domnul Cotare, le-am pus postament de asfalt, în așa fel încât să nu poată fi scoase de acolo mamă, deci lucrare mic, micile catedrale containericești. Dar chiar după, așa, și după primele ore, după ce au fost amplasate în oraș, de adevărul, oamenii au venit în număr mare să lase în containere haine, bravo, bravo, și în ciuda măsurilor de securitate promise de municipalitate, persoane de etnie Roma au fost surprinse de locuitorii din oraș în timp ce scoteau hainele din mai multe containere printr-o metodă cel puțin ingenioasă un copil a fost introdus pe Fanta unde sunt aruncate hainele în container iar acestea le-au umplut celor de afară sacoșele cu haine. Se mai zici că nu suntem ingenioși. Da. Deci tot că nu sunt ingenioși. Deci așa o investiție frate, 20.000 de euro pe containere prinse în asfalt, din metal și tot degeaba și citind știrea încă o dată îmi dau seama. dacă ți din metal... Adică sunt în fer Că nu le văd bine oricum dacă sunt în fer Cred că o să facă picioare cu tot cu asfalt și beton Da, curând 8 și 48 Maroon 5 I'm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 Europa FM, 8 și 52 de minute, rămâneți cu noi, avem știrile Europa FM, după ora nouă, Medea Marinescu vă reamintesc că a fost invitata Andreea Esca la radio, la Europa FM, un fragment din emisiune, poate cel mai bun în deșteptarea imediat și, evident, așa cum am promis și vi s-a întâmplat și săptămâna trecută, aveți șansa să câștigați un super smartphone pe care vi-l dăm cu drag în deșteptarea.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 În decembrie, Selgros îți face cadou cele mai bune promoții. Azi ai 10% reducere la mezeluri cruduscate și băuturi spiritoase, iar mâine ai 20% reducere la pături și lenjerii de pat, cu excepția articolelor din alte promoții. Casa ai, casa plină, vino la Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Te simți înțepenit în fiecare dimineață? Îți este greu să te dai jos din pat?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 surprize.lidl.ro să vezi ce poți câștiga. Lidl. merită să fii surprins!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 Cei prea mult strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă și de balonări, fii isteț. Ia un Digexforte. Digexforte, super digestiv pentru super digestie. Digexforte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. De la Flanco ai cele mai mici prețuri. Aragaza nu si pe gaz 5 ani garanție cu grip și rotisor este 999 de lei. În plus ai 20 de rate fără dobândă prin credit pe loc fără averință. Flanco, mereu peste așteptări.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 Ioana brăstur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! vine v-am găsit la știri maxime. Astăzi, între minus 5 și 5 grade, cer variabil în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și cea mai mare în partea zonei montane și ceață locală la Câmpie în primele ore ale zilei. În restul teritoriului, în orările vor persista astăzi, iar în Moldova spre seară va fulgui. Ceață la această oră și în capitală, după care se anunță cer variabil și o maximă de 3-4 grade Celsius. Un autobuz care transporta 49 de persoane a luat foc în mers în această dimineață la intrarea în Bârlad, județul Vaslui. Flăcările au izbunit în partea din a mașinii, moment în care șoferul a tras pe dreapta și toți pasagerii au fost evacuați în siguranță, nefiind victime. În timpul intervenției pompierilor, traficul în zonă a fost blocat total, iar circulația a fost deschisă ulterior, mai întâi pe o bandă alternativ. Purtătorul de cuvânt al inspectoratului pentru situații de urgență Vaslui, Petre Iftene. Un incendiu produs la un mijloc de transport în comun, ce efectua rute între municipiul Burlad și comuna Gherghești. Toți cei 49 de pasageri au fost evacuați în condiții de siguranță. Incendiul a fost lichidat imediat. Autocarul, în momentul în care s-a aprins se afla în mers, pasagerii din spate au simțit miros de fum, au alat Alertat uh, conducătorul auto care a deschis ușile și evacuarea s-a făcut în condiții de siguranță, ne fi necesară intervenția medicală. Circuitul a fost întrerupt total. Pasagerii au fost preluați de un alt mijloc de transport, iar pompierii stabilească acum din ce cauză a luat foca autobuzul. Zece angajați ai Complexului Energetic Oltenia au intrat în greva foamei în această dimineață, se află în fața sediului companiei. Fac parte din sindicatul Mine Energie Oltenia și sunt nemulțumiți de disponibilizările anunțate de societate și de faptul că anul viitor fondul de salarii a scăzut. 2000 de oameni trebuie să plece din companie de anul viitor. Loteria bunurilor fiscale, bonurile de 420 de lei, emise în data de 14 noiembrie, sunt câștigătoare, are detalii Ciprian Ioana. Fondul de premiere pentru extragerea lunară este de 1 milion de lei, din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. După centralizarea bonurilor câștigătoare, dacă numărul acestora este mai mare de 100, va fi organizată cea de-a doua extragere, pentru determinarea a cel mult 100 de bonuri câștigătoare. Rezultatele extragerii sunt postate pe site-urile Ministerului de Finanțe, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Loteriei Române, pentru o perioadă de minimum 30 de zile. Depunerea cererilor de revendicare a premiului se poate face începând de astăzi, timp de 30 de zile, prin depunerea în original a bonului fiscal câștigător, alături de copia actului de identitate și de o cerere la orice administrație fiscală. Noi informații despre avionul militar rus prăbușit dimineața aceasta în nord-estul Siberiei, 23 de oameni au fost răniți, anunță ministerul apărării de la Moscova. Nicio persoană nu și-a pierdut viața în accident, relatează Reuters, care citează oficiale ruși. Toate cele 23 de persoane rănite au fost duse la spital cu elicopterul. 16 dintre ele sunt în stare gravă. La bordul aparatului se aflau șapte membri ai echipajului și 32 de pasageri, inclusiv mai mulți ofițeri. Potrivit ministerului apărării rus, a fost declanșată o amplă operație de salvare 100 de militari au fost trimiși la locul accidentului. În Polonia a fost a treia zi de proteste antiguvernamentale. Președintele Andrei Duda a chemat liderii partidelor de opoziție la discuții. Manifestațiile au pornit de la intenția puterii conservatoare de la Varșovia de a restricționa accesul jurnaliștilor în Parlament. O nouă întâlnire este programată pentru astăzi între ziariști și reprezentanții puterii. De la Bruxelles, șeful Cons Consiliului European, Donald Tusk, fost premier polonez, am amdemnat la respectarea principiilor democrației. Știrile s-au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 Bună dimineața, Dinamo a pierdut cu 1-3 în deplasare la CSM Poliaș după ce a deschis scorul. Nedelcearu a marcat primul în minutul 7, iar Andrei Cristea a egalat la jumătatea reprizei când a transformat un penalti. Dinamo a vistul a fost eliminat în minutul 63 pentru că a lovit un adversar, iar apoi Ștefănescu i-a dus pe ieșeni în avantaj și Gheorghe a marcat ultimul în minutul 91 dintr-o nouă lovitură de la 11 metri. Ioan Andone și jucătorii săi au acuzat starea proastă a gazonului care a fost înghețat, iar antrenorul a dat și pe arbitrul Colțescu pentru că nu ar fi trebuit să-l elimine pe Busulazici. Mai categorici decât dinamoviști în privința condițiilor de joc au fost fotbaliștii de la Pandurii Târgu Jiu în deplasarea de la Târgu Mureș, când cu 2-0 la pauză Gorjenii au refuzat să mai iasă de la vestiare pentru repriza a doua, pe motiv că unii dintre ei s-au lovit serios după ce au alunecat și au căzut pe terenul înghețat. Să numărdean și Pleașca au refuzat să joace din start, astfel că antrenorul Petre Grigoraș a rămas la dispoziție cu doar 13 jucători. Arbitrul Marius Avram a hotărât însă că meciul se poate disputa, astfel că acum echipa din Târgu Jiu va pierde mai mult ca sigur cu 0-3 la masa verde. Amintim, la Pandurii sunt și mari probleme financiare, fotbaliștii fiind neplătiți de câteva luni. Loca mulțumim pentru știrile din sport, avem un super smartphone, vi-l dăm în câteva minute, tot în câteva minute, la Radio cu Andrei esca. pe aceeași frecvență cu tine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 It's going out in the storm But if you really, really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, will still goodbye again But as long as you love me so Let it snow, let it snow, let it snow oh, Let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. Aaron Neville, let us know. Let us know. Let us know.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 Rămâneți cu noi la 99 minute, ne reîntâlnim cu Andreea la radio. Invitata Andrei uh, weekendul acesta a fost Medea Marinescu. Pe mine mă cheamă Mirabela, e un nume foarte frumos. Dansa, este sora mea, o cheamă Maria. M-am născut pe platoule de filmare, vin într o familie de cineaști, trăiesc într-o familie de cineaști, sunt mamă, e titulatura de care sunt cel mai mândră. Am doi băieți minunați, sunt actrița la Teatrul Național, sunt tot ceea ce am făcut și ceea ce gândesc. Ce ți se pare greu atunci? Sau era ceva care ți se pare greu? Nimic nu ti se pare greu. Atunci era o joacă pentru tine care da, îți plăcea foarte exista. mult. O nu, să nu, și Putem să filmezi și 16 ori. Atunci nu exista, știi, că acum e o lege că n-ai voie să folosești copilul. Da, acum nimic n-ai voie să mai faci cu copilul. Exact. <laughs> da. Bine, nu simt chestia asta. Vreau să zic că la 10 ani am filmat în februarie cu cisterne, cu apă, în ploaie, afară, noaptea, noap o noapte întreagă cu Dragoș Păslaru, în filmul lui Tudor Mărăscu, singur de cart. Și și plăcea. Și îmi și plăcea, plăcea mi se părea foarte tare, că sau toate Era noaptea. o aventură pentru un absolut, copil. Absolut, absolut. Și nu simți nici frig, nici efort, nimic. N-aveai condițiile de acum, să ai rulotă cu toalete, da, cu... da, da. să ai cateri, n-aveai nimic din toate astea. Și era fascinant. ști cum am zis eu, că buftea e Disneyland-ul copilăriei mele. Când te-ai simțit foarte mândră? Păi uite, m am simțit acum când la Ambasada Franței mi s-a decernat ordinul, meritul național în grad de cavaler. m mi simțim mândră pentru că mi era Luca de față, Fimiu, și pentru că el n-a înțeles cum adică să fiu eu cavaler. El mi-a zis tu ar trebui să fii prințesă și eu cavaler. <laughs> și i-am spus atunci de față cu domnul ambasador și cu cei invitați și cu domnul prim-ministru Dacian Ciolo și i-am spus știi că un cavaler în zilele noastre nu-i ce crezi tu? Un cavaler din zilele noastre E un om care, care e onest, care este foarte atent la ce se întâmplă în jurul lui. Nu este indiferent să-i fie mai lui bine, pentru că el am învățat pe fiul meu să fie atent la oamenii care sunt nevoiași, să se poarte frumos și civilizat, indiferent dacă oamenii sunt foarte săraci și, sau sunt mai puțin educați. Și am avut ocazia să comprim în câteva cuvinte și să explic atunci ce înseamnă, de fapt, să fiu un cavaler. Și am zis, vezi, eu vreau să fiu un model pentru tine și tu când vei crește să fii și tu un cavaler. Maria, Mirabella, Maria Mirabella. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 de la SensiBlue, iată al treilea ți-l oferim cadou. Sărbători fericite! Sensiblu avem grijă să ai grijă! Ofertă valabilă în perioada 1 decembrie 2016, 9 ianuarie 2017, în limita stocurilor disponibile. Produsul oferit cadou este cel cu valoarea cea mai mică dintre cele trei achiziționate din același brand. Detalii pe sensiblu.com sau în farmaciile Sensiblu. Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când verifici prețuri la mașini tocat pe net, dar vii și în magazin să le vezi cu ochii tăi, la Media mediagalaxy și pe mediagalaxy.com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 Dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără teamă că rămâi fără banii de cadouri. Dacă găsești un altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. La Altex ai laptop Lenovo 110 cu memorie 4 GB RAM și capacitate de stocare de 500 GB la numai 899,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Pe sărbători nu există bucurie mai mare decât un cadou dăruit din toată inima. Dacă și tu iubești să dăruiești, te așteptăm la MobExpert. Ți-am pregătit cadouri alese din întreaga lume pentru a aduce inspirație celor care le dăruiesc și bucurie celor care le primesc. Vino la MobExpert să alegi cadourile potrivite. Te așteptăm palate, gata să le oferi cu drag.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 Europa es feada voy a ser, rebuscando en las heridas del pasado. a tu manera es complicado enhoravi si que te llega a todos lados un vallenato desesperado una, una cartica, cartica que, que yo guardo va. donde te escribí. que te sueñe que te quiero tanto MULȚUMIT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 la serviciu, la Bine serviciu. Găsit. Ia, spunem tu, concentrează-te puțin la ce rețea de magazine parteneră Telecom România găsești mereu cele mai bune oferte. La rețea de magazine Internity. Internity, dacă spuneai altceva, te frigeam.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 A fost accident în această dimineață în județul Sibiu, pe drumul național 14, circulația a fost oprită pe ambele sensuri între Sighișoara și Mediaș din cauza unei coleziuni frontale într-o mașină și o camionetă. Impactul s-a produs la kilometrul 69 în zona localității Sibiene, Șaroș, târnave. Traficul rutier a fost deviat pe drumul județean 142E. timp până la ora 11 este cod galben de ceață în județul Constanța. Atenție așadar dacă circulați pe autostrada Soarelui din cauza ceții, vizibilitatea scade local sub 20%. 300 de metri și izolat sub 50 de metri. Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol. Carburantul care protejează motorul. Europa FM.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 9 și 30 de minute. Multă muzică în dimineața asta. Vlada a găsi niște statistici cea mai difuzată pe de dimineață. Da, cea mai difuzată trupă din lume pe Spotify. Cea mai difuzată trupă din lume? Da, pe Spotify. Spotify, pentru cine nu știe, e un serviciu de streaming online, de muzică. Adică, practic, asculti muzică la telefonul mobil. Pe internet. Ce cum veni? Da. Cea mai Ce e... toată muzica din lume. Da, e un serviciu foarte popular. În vest, în România și în o bună parte din Asia. Nu există <laughs> Că... bani? Da, să da, faci un abonament zi. la el. Mă rog, Apple Music încearcă ceva asemănător. Spotify super lovitor. e super lovitură, invenția unor suedezi. Dacă vreți niște detalii, au vreo 30 de milioane de cântece înregistrate și, mă rog, 100 de milioane de utilizatori și au vreo 40 de milioane de utilizatori care plătesc că poți, ai o variantă în care nu plătești și câte ceva sau poți să te abonezi și uite, 40 de milioane, deci super business din punctul ăsta de vedere. În fine, pe Spotify cea mai difuzată trupă este Coldplay un miliard de audiții online Coldplay, deci se de hipster Coldplay Noi avem vreo... of avem Lifetime e cred că cea mai da. difuzată Adventure -a. of a Lifetime, 322 de milioane Dar știi că asta se întâmplă în vest, nici măcar vocea nu-l aș mai auzi. Am eu niște prieteni care de, din Anglia, care de câte ori vin în România, mă întrebă, auzi-a Coldplay de ce nu s de la voi? Pentru că nu funcționează, da, trupa foarte populară. <fio> România n-a pris, nu? N-a prins. Am încercat nu noi la vida Da. Ceva vreme și n-am menționat. Asta Pe e cea mai puțin merge. difuzată piesă la Europa FM. Cea mai puțin difuzată? Da. Cea mai puțin difuzată? Da, da, sensul... cea mai puțin difuzată, în sensul că am difuzat-o dată, așa. O dată? O dată. Știi sigur? Adică ai. Da. da, da, da, da, da, da. Și în dimineața asta, dacă tot mai provocat cu chestia asta de la. Da. Cum se cheamă? De la Spotify, că nu da. așa. Stați că Zafare, să vă explicăm. Zafare, acolo, un server magic, apasă un buton și află statistici despre toate piesele din server. Am căutat cele mai difuzate piese la Europa FM din ultimii 16 ani. 16 practic. ani. Da, de când s-a înființat Europa FM? Nu, că și locul 3 e piesa asta. A. Monica Naranio se numește A treia cea mai difuzată piesă Sunt niște ciudățenii toate trei Acum am dat seama Pe locul 2 e asta Am ascultat o și în dimineața asta O recunosc, da Anyone of Us de la Garrett Gates Și locul 1 spuneți voi Hulio Iglesias Nu a căzut Hulio Iglesias în ultimul Holograf, nu mai merge Holograf sau Hulio Iglesias Cea mai difuzată piesă e asta Ca să vezi ce trebuie Lady Antebellum Aici și o cifră? Poate. Poți să ne spui? Need you now... Uh, mai prins aici. Nu? Mai prins. Aha, ok. De cea mai prins. Da, mai difuzată? Din... anul viitor, când poate clasamentul va arăta din... la fel, n-am nicio îndoială. Din 2000, coace, cea mai difuzată piesă. Da, din la, 2000, Europa, la FM. Europa FM. Dar da, care, care e mai... primul, primul artist român în clasamentul ăsta și pe ce loc? Adică, astea aș primele trei locuri. Mm. Dar care e artistul român cel mai difuzat de 16 ani în coace? Cu ce piesă și cam pe ce loc e? Loredana, blocul 5, holograf. Locul... 100%. Locul... 12. 12. Nu. Primul artist român în, mai difuzați, în cele mai difuzate piese... La Europa pe, FM? La Europa FM e pe locul 39. Da. Primele 38 sunt, sunt melodii internaționale. Și cea mai difuzată piesă românească e asta. Extraordinar. Nu vă așteptați, Cine nu? ar fi nu. crezut, da? Mergând cu să mai zici de m-am da, să... uitat și în 2016 să văd ce se întâmplă. Să nu vrei să le spunem ascultătorilor, da. piesele astea se difuzează sunt testate pe public, pe grupuri focus, adică nu e chiar așa. Eu așa credeam când am venit la radio. Nu e un moft. Da, pune un nene niște muzică acolo după cum îi vine. Nu, chiar, adică atunci când zav spune Coldplay nu merge, de fapt, explicația este Piesa este testată în mod repetat Și lumea, difurită, nu lumea nu vrea să o asculte Dovadă că nu difuzează Practic nici o radio Coldplay Dar vorbim de majorități nu, Așa sunt da. oameni care asculta A, sigur asculta sigur, sigur. problemă. Anul ăsta m-am uitat așa, Sigur, până la finalul anului Cred că se mai pot face bă, mici modificări Pentru că piesele sunt încă în difuzare dar a treia cea mai difuzată piesă E asta Aha. Nu prea ti auzit-o, nu? <laughs> Self, ce tare! Asta e Justin Bieber da. Cum îți poți... Deci imaginați-vă, Justin Bieber n-a intrat niciodată în România Și evident da, și niciodată în Europa a intrat a intrat a intrat bine. Și când a intrat, a dat lovitura Pe locul 2 e asta Deci, practic, piesele astea două se bat pentru primul loc. Și da. uite, acum îmi dau seama că dacă difuzezi și locul întâi, Practic, Luca vine degeaba weekendul ăsta Când o să vă spună cele mai difuzate 50 de melodii noastră Așa că nu o să difuzezi so? Ce tare! Dar deci o, să o să vă las timp. pe voi să descoperiți Asta sâmbătă începând cu ora 15 Însă inclusiv piesele astea Fiind în difuzare în continuare Justin Bieber și LP cu Love Yourself Și Lost On You pot ajunge pe locul întâi uh -huh. Dar nu o să vă spun cine e locul întâi da? ai să o lăsăm așa Iertați-mă da? Dar poți să ne spui care Dăm piesele care au fost difuzate o singură dată Cise o singură dată, da, sau cele mai puține difuzări. Sunt foarte multe, în baza de date, sunt peste 3.000 de piese. Care n-au intrat decât o dată da. săraci oameni. Da, vezi? Ce -ce una. Ce pățești -ce cu... Nu știu, uite, să o difuzăm pe asta, uite, dacă tot vorbeam de Coldplay, nu vrei să difuzăm Coldplay, să fie a două da. oară? Ba, da. Când sunt difuzați, nu? Deci asta este cea mai ascultată piesă Coldplay pe Spotify și în România nada, nu funcționează. Funcționează. Dar și ce ciudat, pe foarte mulți români se duc să -i vadă pe Coldplay în străinătate. Au un public fidel. Every day, that's what she told me Turn the magical to me she'd say Everything you want to dream away Under this pressure, under this weight We are diamonds and I feel my heart You make me feel that like I'm alive again, alive again. Oh, you make me feel that like I'm alive again. Said I can't go on, not in this way. If a dream had died. We're going sky and sea We are Da. Descrie lumea și ne mulțumește pentru Coldplay. Cu Mulțumim și noi că ne ascultați. Uite, vedeți, mai descoperiți lucruri care nu ați fi crezut că se pot întâmpla la radio. Da. Păi, e simplu. Dacă vă sună cineva vreodată și vă spune facem un sondaj pentru radio și vrem să vă punem niște piese și să vedeți dacă le recunoaște sau nu. când vine Coldplay ziceți: da, da, da, ne place, ne place. că intră în playlist, așa se face, e cel mai simplu. Hai să vedem. Bine, idei de afaceri Iar? Da, idei de afaceri special, dar astăzi special am lăsat ideea asta de afaceri pentru ora 9 și 41 de minute și 50 de secunde. Exact. Ca să audă și aleșii noștri care sunt, sunt convins deja în drum spre Parlament. Mâine are loc prima sesiune a Parlamentului. Ai și... o de azi, auzi, da. Da, poate legiferează. De ce, crezi că, de ce crezi că se trezesc așa de târziu? Adică eu cred că se trezesc foarte devreme. Zou? So? Da, eu așa cred. Bine, ok. Eu cred că nu se trezesc chiar așa devreme dacă nu au program. În fine, deci un rus, adică un domn rus, a... mare domn, mare băieri, mare am. caracter, da. da, a publicat o ofertă pe un site de mică publicitate relatează agerpres. Press. Încă o dată, știrea e difuzată de Agenția Națională de presă. HGPS. Întreprinzătorul acesta se oferă să înlocuiască persoanele care urmează să facă închisoare. Uh. Pff, da. Condițiile menționate sunt în anunț. Adică e simplu. El se oferă să facă închisoare în locul, în locul cuiva, cuiva. În schimbul unei sume mici, a unei mici compensații financiare. Mamă ce cliență ar avea în România. N-are el de trăit cât... să nici cu Rusia nu e rușine. Condițiile menționate în anunț sunt simple. Pedepse cu închisoarea până la 5 ani zice domnul respectiv, și fără acte de violență. Voi accepta pedepse de până la 5 ani de închisoare în locul dumneavoastră, îmi voi asuma toate responsabilitățile, voi da toate declarațiile necesare, vă mulțumesc dacă nu propuneți chestiuni care au legătură cu acte de violență, zice acest domn. Pentru aceste servicii, domnul solicită până la 3000 de pe, ruble pentru fiecare zi de detenție. Deci cam undeva până în 50 de euro pe zi. Ideea e mică de afaceri Ai furat un milion de euro, riști, de fapt nu, dacă ar fi în România, ai furat 60 de milioane de euro, riști Câteva mii? cel mult 3 ani de închisoare, da. îți faci un calcul. Cât înseamnă? 3, 1200 de zile ori 50, cât faci? A, 60, de... Șa... Nu, mă, 60 de mii. 60 de mii? Atâta, la bani da. și ați face și discount. 12.000 împărțit la 26.000 de euro. mă. mai 1200... mare pe cuvânt? 60.000 60 de euro, mi se pare eficient, da? Bun. Ziarul a mai spus că anunțul a fost îndepărtat de pe site-ul de mică publicitate la scurt timp după apariția materialului de presă. Deci, oamenii geloși. Eu dacă asta este un anunț autentic sau nu, pare foarte plauzibil. Oricum, ideea vine dintr-un roman de Il și Petrov că da, da. unul din lor, e un personaj uh, identic un bătrânel care făcea pușcărie în locul adevăraților hoți, un director al oficiului de colectare a coarnelor și copitelor. Dar ideea mi se pare foarte bună și uh, aplicabilă foarte bine și în România. Auzi, spuneai că nu vrea să fie cu violență, crime și da, să nu fie genul ăsta. Să fie furt simplu de zeci de milioane de euro. Auzi, dacă crezi că la trei ani cu suspendare pentru fraude electorale se bagă? Da, cum să nu. Acolo poți devină ce să mai... Are șanse chiar la funcție de prim-ministru. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM You can tell by the way She walks like Super 9 și 48 de minute și ce se întâmplă acum, da? Vin foarte multe mesaje și pe WhatsApp și prin SMS. Că toată lumea vrea Coldplay. Vre toată, lumea vrea... toată lumea vrea Coldplay, foarte multe mesaje, să o puneți mai des, s-a ridicat tot birou, în picioare și dansăm. Și mișto. Vrem Coldplay, mărunt 5 cum stau, five, cum stau? Cam, cam ca și Coldplay. Nu așa? e 5 difuzezi. Și ultimul mesaj, uite, aș vrea să fie mai des în playlist, ultimul mesaj care a venit spune Hai Rapid. Ceea <laughs> Hai ce rapid. mi se pare <laughs> foarte drăguț. Discuția da. asta despre muzică a stârnit uh, mici controverse dimineața asta. Da, dar mi-am făcut temele, să știi. Lady Antebellum, cea mai difuzată piesă uh, Need you Now, la Europa FM în 16 ani, are 3.064 de difuzări. 16 ani? Bine, nu-i difuzată de 16 ani. În, în, bine, de Și eu sunt de 11 ani pe aici, aici n-am fost în viața mea de Lady Antebellum. Melodia o știu. Păi da, vezi, da. asta e și că nu asta. știi cine mă rog. Bine, pentru toți românii, avem acum, um, deci cum să spun, știri avertisment pentru toți românii care ar dori că în această perioadă să părlească pe cineva și n-au fost la alegeri cum unde era cea mai bună era cea mai bună ocazie să unde acolo era de părlit. Întreanva-i părlești Mamă, deci acolo o nație de părliți putea să-i părlească pe politicieni Da, dar n-a fost să fie, n-au de ei din de, nu păcate știm de noi. 60% dintre noi nu ne-am dus să votăm ca tare vom fi în continuare părliți și cei care meritau să fie cu adevărat părliți capă. Dar dacă aveți un porc porc adevărat în familie și vă gândiți să-l părliți, grijă mare nu faceți precum un sălăgean un sălăgean, pardon amic sălăgean din localitatea Cheud din Sălăjan. relatează ziarul magazin www.sălăjan.ro Deci domnul acesta Sălăjan din lotabilitatea Cheunț a încercat să-și pârlească porcul trept pentru care s-a dus la șură să-l pârlească a folosit, ce a folosit el acolo și a dat foc șurii. Deci a pârlit și vaca după cum ar venit. Până la intervenția pompierilor flăcările au distrus 180 de metri pătrați de acoperiș. Mă, dar ce șură avea ăsta de 180 de metri pătrați? Vreo Cred că o... avea încălzire centralizată și tot. 1, pentru porc. N-avea pârlitoare, n-avea 1,2 tone de plante furajere, pui băiete, precum și diverse bunuri depozitate în anexa gospodărească. Uh, nici o știre despre porc, adică mă întreb dacă porcul săracul a fost părlit până la urmă sau a scăpat. Auzi, nu crezi că avem o problemă în perioada asta? Săptămâna trecută vorbeam de cineva care a vrut să-și împuște porcul și da. l-am pușcat pe fisul. Acum, cineva. Aș vrea să vă spun, dar nu o să vă zic numele. Avem un coleg, am aflat, care a fost în urmă cu ceva vreme la o. cum se spune, măici asta, o, o tăiere de porc. Asta. Că nu pot să spui porcului. De moți. Da. Și era acolo cu mai mulți prieteni și corporatiști. A făcut un eveniment din povestea asta. Porcul a fost tăiat. <laughs> Asta e, domnii și doamnele respective au pilit, cum înțeleg că se pilește la astfel de evenimente de tot până au făcut fericiți rău, și când era fericirea mai mare, au pus paie pe cu porc și, să foc, da. și porcul s-a trezit și a luat-o la fugă. Da, pentru că nu îl îngheasă cum da, corespunzător. De... Doar la amețiseră da, puțin. Și dar să știi că povestea lumea... e tristă. Dar povestea este absolut adevărată, nu vă spun cine, dar domnul respectiv ne-a povestit cum în timp ce toată lumea panicase da. Femeile au început să țipe Ăia, beți morți, au căzut în fund Porcul fugea prin o gradă, El a luat un ciocan și a asomat Ah, nu mă, nu, no, nu, no, no, nu Nu trebuia să spui chiar Ce că. mă, dacă așa s-a întâmplat, după aia l-au mâncat Ce Normal vrei? că l-au mâncat, că a fost și gustos 9 și 52 Super, de poveste, minute mă. Bă, imaginează-ți film Zicea, e prea că, mult, zicea prea domnul mult. respectiv Film de Costurița, măi, imaginează-ți ce scenă a fost Nici acolo în o gradă. Custurița nu s-a gândit la toată treaba da, asta. eu am zis Tarantino. Puțin. A zis, Luca, vrea să mă, Luca, vrei să te întreb ceva? Întreabă-mă cine vine de la Neovil? Cine, cine vine de seară la 0. Cine vine de diseară la Neovil? Dom'le de seară care cel mai potrivit invitat acum în pragul sărbătorilor, un om cu suflet mare și cu foarte mult bun simț, George Ogararu, fost fotbalist al stelei actual antrenor la Ajax 2. Vine de de la ora 21... <laughs> La Europa FM Alou, nu nu, Adică la Ajax, echipa a doua lui Ajax E mare lucru să fie antrenor Ajax fiind o renumită școală De fotbaliști în realitate Nu ce zic? Pentru tine Deja vorbim toți, vă mulțumim pentru că ați fost Săptămâna asta, pentru că ați început Săptămâna asta cu noi Dacă vreți să știți cine este eroul cu porcul Disteptarea Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM